La Biblioteca Can Baratau presenta avui Lectura de Club, una nova iniciativa mensual que pretén acostar-se a llibres d'autors populars i coneguts pel gran públic. En la primera sessió d'aquest dilluns, el llibre que s'analitzarà és la noia de les estrelles de l'escriptor local Roger Tartera, qui també serà present en l'acte. La directora de la Biblioteca de Tiana, Marta Ker, explica els eixos sobre els quals s'articularà aquesta nova activitat. El que volem és uh, portar llibres d'autors més... Um si vols dir més coneguts pel gran públic, no? Són autors que potser tenim més, tenim més possibilitat de portar-los a la lluita que per tant poder parlar amb ells, o potser són autors que ens entren més per la vista perquè els hem vist als aparadors de les botigues, perquè ens l han regalat per Sant Jordi... Llavors aquest en club el que vol és això, crear un hàbit de lectura amb llibres que segurament ens entren més per la vista que no pas que és de, de, de clàssics o de més un nivell més elevat. Aquest dilluns es realitzarà la primera sessió de lectura de club, tot i que la iniciativa ja es va començar a coure el mes de setembre passat, quan l'escriptora en part Moliner va presentar el relat No hi ha terceres persones. La sessió, que va tenir un gran èxit a convocatòria, va permetre als lectors interactuar amb la mediàtica escriptora. Un mes després d'això, aquest dilluns s'engega ja oficialment lectura de club, una activitat que la Biblioteca Can Baratau oferirà mensualment al Tarlantu amb el Club de Lectura, destinat aquest últim a tractar novel·les de gaire més clàssic i complexa. Paral·lelament a tot plegat, la Biblioteca Can Baratau ha engegat un nou bloc on els internautes es podran trobar una guia dels llibres que es vagin tractant al Club de Lectura i, a més, podran intercanviant se comentaris i opinions entre ells. Escoltem Marta Kerr. Tenim un blog des d'on es poden descarregar les guies que fem eh per acompanyar el llibre i des d'on podem veure la programació de, de, dels llibres a llegir en, en els futurs mesos. Les guies de lectura que ara només es queden amb la gent que agafa el llibre, val? que els hi fem una guia on expliquem una miqueta en la vida sobre l'autor i quatre llibres més, i el Tenir un bloc ens permetria penjar-lo allà perquè qualsevol persona, tant si ve el club com si no, pugui consultar-la o descarregar-se'l. Llavors això també fa més accessible la informació doncs, a, a tothom, no només els que venen físicament, sinó també els que estan navegant per la xarxa. El llibre del Noia de les Estrelles, de l'escriptor Roger Tartera, que s'analitzarà avui, és el més prestat actualment a la Biblioteca Radio Tiana: Serveis Baratau.